Розділ 33. За дверима бібліотеки вони повернули на тротуарі ліворуч і знайшли там сімейну крамницю мами і тата, саме там, де вона й повинна була бути, просто по сусідству. У неї був вузький фасад із навісом та дверима, а ще з маленькою вітриною, заповненою не надто спокусливими на вигляд предметами, включно з еластичними бинтами, грілками та туалетними сидіннями для людей, яким важко рухатися. На думку Ричера, вікна цієї крамниці були справжнім викликом для маркетингу. Важко вигадати, як зробити вітрину такою, щоб змусити людей поспішати всередину з ентузіазмом. Але один цікавий предмет він таки побачив. Це був одноразовий мобільний телефон у пластиковій упаковці, яку закріпили на дощці за допомогою цвяшка. Телефон виглядав старомодним. Пластикова упаковка мала запилюжений вигляд. Ціну вказали як суперниська. Вони увійшли всередину та побачили ще шість таких самих телефонів, прикріплених цвяхами до панелі, укритої ще дводоларовими чохлами, дводоларовими зарядними пристроями і адаптерами до автомобіля, і кабелями для багатьох різних застосувань, переважно білого кольору. Самі телефони коштували майже 13 доларів. На кожному з них уже було попередньо встановлено 100 хвилин розмов. Ричард сказав. Нам слід купити один такий. Чент відповіла. Я думала про щось більш сучасне. Наскільки сучасним він має для тебе бути? Усе, що він має робити, це здійснювати дзвінки. Він не має виходу в інтернет. Ти зараз розмовляєш не з тією людиною. Це вже характерна ознака, а не функція, на мою думку. А ще це карма. У нас буде такий самий телефон, як у Маккенна. Він може принести нам удачу. Не схоже, щоб він приніс її йому, відповіла Ченк. Але вона все одно відчепила телефон від панелі та понесла його до прилавка, де поруч із касовим апаратом стояла старенька жінка. У неї було сталевосиве волосся, зав'язане гулькою, а одягненою вона була за формою національного одягу минулого сторіччя. Позаду, в закутку крамниці, якийсь старенький чоловік працював над рецептами. Того самого віку, що й вона, і навіть того самого стилю. Біле пальто зверху костюми із краваткою. Те саме волосся, за винятком хіба що гульки. Самі мама і тато, мабуть. Більше ніякого персоналу. Низькі витрати. Ричар запитав жінку. У цих телефонах є голосова пошта. Вона повторила запитання, набагато голосніше, звертаючись при цьому не до нього, зрозумів він, а до того чоловіка позаду, і він закричав у відповідь. Ні. Жінка повторила. «Ні!» Ричард сказав. «Наш друг купив тут такий телефон. Пітер Маккен. Ви його знаєте?» Вона голосніше перепитала. «Ми знаємо Пітера Маккена?» Чоловік ззаду закричав. «Ні!» «Ні!» – сказала жінка. «Ви знаєте його сина Майкла?» «Ми знаємо його сина Майкла!» «Ні! Ні!» «Гаразд!» – сказав Ричард. Він витягнув із кишені десятку та п'ятірку і заплатив за телефон. Решту він отримав монетами, які були професійно перераховані та вправно йому видані. За магазином вони зупинилися на тротуарі та почали розгортати упаковку. Це було нелегко. Врешті-решт! Ричард облишив усі церемонії та розірвав її навпіл. Він поклав зарядний пристрій собі до кишені та передав сам телефон Ченк. Вона оглянула його, вивчила та увімкнула. На екрані висвітилося привітання, невеликим та трохи розмитим шрифтом, чорно-білими кольорами. Екран показував власний номер телефону. Регіональний код 501, плюс іще сім цифр. З'явився індикатор батареї, який показував лише половину зарядки. Телефон заряджали на заводі виробника, проте не до кінця. Сам ярличок батареї виглядав як маленька миготлива батарейка, яка лежала на боці, заповнена з одного боку та порожня з іншого. Ричард сказав, спробуй іще набрати Маккенна. Можливо, цього разу він відповість на дзвінок. Може, він відчує споріднену душу. Функції гучного зв'язку не було. Не за 13 же доларів. Ченк набрала номер, і вони стали близько одне до одного, щокою до щоки, слухаючи, вона своїм правим вухом, а він – лівим, і вони почули, як дзвонить телефон Маккенна. І він продовжував дзвонити. Безкінечно. Як і раніше. Жодної відповіді і жодної голосової пошти. Наче відданий Спаніель, який не розумів наказу. Ченк завершила дзвінок. Вона запитала. Що нам робити тепер? Обшукувати територію, більшу за Мілуокі. Я лише драматизував заради більшого ефекту. Мілуокі значно більше за 36 будинків. Це досить гарне місце. Тоді він зупинився. Вона запитала. Що таке? Він відповів. Нічого. Він ледь не сказав, нам слід якось туди з'їздити. Вона сказала. Гаразд, нам треба обшукати місцевість, меншу замілуокі, проте не набагато. Декількох будинків може бути достатньо. Якщо ми підемо в правильному напрямку. Цей чоловік має жахливий вигляд, бо він за собою не доглядає. Мабуть, він іще й погано харчується та мало спить. Можливо, він навіть не ходить до лікаря, тому не отримує ніяких рецептів від нього. І він точно не блукає проходами в пошуках дешевших вітамінів у пігулках. Він не відслідковує всі крамниці. У нього навіть немає однієї улюбленої. Йому байдуже до них усіх. А саме тому в нього не було особливої причини на те, щоб купувати телефон саме в цій крамниці. То чому він це зробив? А тому, що він двічі на день проходить повз неї, сюди і звідси. Інакше, якби він взагалі помітив його. У них на вітрині лише один телефон, і той укритий пилом. Тож, думаю, ми можемо припустити що додому він іде в цьому напрямку. Виходить із бібліотеки, повертає ліворуч, проходить повз крамницю та йде далі. Куди? Думаю, тут дуже гарний район. Можу припустити, що нерухоме майно тут досить пристойне. Проте містер Маккен соромиться свого помешкання. Що б це означало? Ти бачиш тут щонебудь таке? Чого б можна було соромитися? Я не Маккен. У цьому і уся суть. Усе відносно. Старий чоловік у залі для волонтерів виглядає як колишній виконавчий директор чи хтось типу того, і я певен, що він місцевий і що він мешкає в будинку. Майже неможливо мати таку сорочку, якщо ти не живеш у будинку. Ці дві речі взаємопов'язані. Це майже як вимога. Можливо, це якийсь гарний міський особняк на тихій зеленій вулиці. А тому все відносно, і Маккен мешкає не в будинку. Але й не у квартирі. Квартири є чудовою та прийнятною альтернативою будинкам. У деякому сенсі, навіть кращими за будинки. Тому їх точно немає чого соромитися. Тож нове помешкання менше за будинок, але це й не квартира, зруйнований будинок, сказала Ченк. Не надто красивий міський особняк на ненадто зеленій вулиці, поділений на окремі кімнати, де, мабуть, не готують уже на маленьких електричних плитах, проте й не дуже далеко втекли від цього. У чому дуже важко зізнатися одному чоловікові іншому, особливо якщо той. Інший, живе сам у гарному міському особняку. Можливо, це навіть такий самий особняк. Той самий будівельник, те саме планування. Проте його вулиця не зазнала таких важких часів. Що занадто неприємно для того, щоб носій тестостерону міг це спокійно перенести. Саме так я це бачу, сказав Ричард. Складно. Можливо, справа не в гормонах. Але якщо ми пройдемо два чи три квартали в цьому напрямку, ми можемо натрапити на декілька вуличок із невеликими напівзруйнованими будиночками, у кожному з них на дверях висітиме з десяток дзвіночків, і зазвичай біля таких дзвіночків розташовані таблички з іменами. Тож, якщо нам трохи пощастить, ми знайдемо там табличку з прізвищем МакКен там було безліч імен. Тому що там було безліч табличок, тому що там було безліч свиночків, тому що там було чотири вулиці, а не дві, і вони всі були довгими. Перші дві звертали праворуч та ліворуч від головної дороги через два квартали від бібліотеки, а третя і четверта розташувалися ще через один квартал звідти. Вони являли собою невисокі анклави, 15, між високих будинків, які не існули туди. Наче за допомогою ріжка для червиків, а які були там від самого початку. Нічого бентежного чи неприємного в них не було. У ринвах не було сміття, під ногами не чулося хрускоту від зламаних пожежних насосів, ніяких руїн, ніякого занепаду чи руйновища. Нічого такого на перший погляд. Але якимось чином містичний та невмоломий підрахунок вартості нерухомого майна знизив їхню цінність. Можливо, там було недостатньо дерев, чи підвальні приміщення були занадто вологими, чи в будинках була завелика кількість кондиціонерів. Можливо, з них дуло не таке повітря, як мало би бути. Можливо, колись бідна вдова мусила розділити свій будинок на декілька окремих кімнат, щоб якось звести кінці з кінцями, а тоді так сталося з ще одним і ще одним після нього. Образ перед ним постав дуже чітко. Вони повільно об'їхали весь район у своєму легковику, умовно розділивши його на квартали, щоб окреслити межі ділянки, яку їм потрібно було обшукати. Тоді вони попросили водія припаркувати машину, а самі пішли далі пішки. Сонце було просто над озором яке відбивало сонячні промені. На дворі було вже парко, до полудня залишалося тільки дві години. Ченг перейшла на сонячний бік вулиці, а Ричар залишився на затіненому боці. Вони пересувалися від одних дверей до інших окремо, несинхронізовано, вгору сходинками будиночків та знову вниз, наче працівники ресторану, які розносили клієнтам меню або проповідники, які шукали нових парафіян. Ричард виявив, що поруч із більшістю дзвінків були імена, деякі з них були написані від руки, інші надруковані, а ще одні набрані на друкарській машинці, тоді як ще деякі були викарбувані на вузьких чорних стрічках та приклеєні на імена попередніх орендарів. Там були і польські, і африканські, і південноамериканські, і ірландські імена. Ціла організація об'єднаних націй, про те, що найменше на першій вулиці не було жодного мешканця із прізвищем Маккен. За 20 миль південь від материного спочинку чоловік у випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив іще один дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник сказав. Вона більше не користується своїм телефоном. Чому? Важко сказати. З метою безпеки, мабуть. Вона колишній агент Федеральне бюро розслідувань, а він колишній військовий. Вони аж ніяк не простаки. Іншими словами, ви хочете сказати, що ХК Каїд їх загубив. Ні, він їх знайшов. І це було дуже просто. Він спостерігав за бібліотекою. Вони прийшли саме вчасно. Вони пробули в бібліотеці близько години, а тоді купили одноразовий телефон у сусідній крамниці. То чого ж він чекає? Вдалого моменту. Їм не можна розмовляти із Маккенном. Не хвилюйтесь. Цього не станеться. Це я вам обіцяю. Вони перетнули головну дорогу та потрапили на іншу вулицю, знову підіймаючись та опускаючись сходами, минаючи будинок за будинком. У більшості з цих будинків було три поверхи, на кожному з яких розташувалися по чотири помешкання. Імена виникали одне за одним. В одному будинку були Хав'єр, Хірото, Джованні, Бейкер, Фридрих, Ішигуро, Акваме, Енгельман, Крупекає, Даслер, Леонідас і Калаген. На будь-яку букву забетки, якщо розставити їх в алфавітному порядку. Перші 12 літер. І щонайменше Калаген був ірландцем. Проте Маккенна серед них не було. Сам вигляд будинків натякав на колишню помпезність. Там були рештки вітражного скла, а також вікторіанського кахлю. Вхідні двері потріскались від декількох шарів фарби. У більшості з них верхнє скло було матовим, воно давало розмитий та туманний вигляд на вестибюль, крізь нього було видно обриси якихось предметів, які могли б бути велосипедами чи дитячими візками. Річер ішов далі, минаючи одні двері за одними, один будинок за одним, вулиця вже майже закінчувалася, половина пошуків уже була позаду, а він так і не знайшов Маккенна. Але це зробила Ченк. Вона махала до нього з іншого боку вулиці, стоячи на сходинці будинку, який нічим не відрізнявся від решти, і він подав їй сигнал у відповідь, ставлячи німе запитання, а вона опустила свій кулак стриманим рухом, наче гравець у гольф після дальнього, проте успішного удару в лунку. Він перейшов через дорогу та приєднався до неї, а вона вказала йому на кнопку для дзвінка та пробігла своїм акуратним нігтеком по стрічці з білого паперу. На якій охайно було надруковано ім'я Пітер Маккен. 34